«Щебню, годі сучитися без діла. Вирушай до вежі. Візьміть з собою загін». Вам з Патрицієм, перекинутим через плече, дісталися до дверей великої зали. Позаду йшов морква. Чаклуни скупчилися навколо дверей. На гарячі камені почали падати великі важкі краплі дощу, провокуючи загальне шипіння. Редикуль засукав рукави. «Ой, дітько, що це йому так ногу понівечило?» «Оце ж те ружо. Допоможіть йому. І капрало моркві». Це не обов'язково. сказав ветінарі, намагаючись посміхнутися і встати. Це просто. Нога його не слухалася. Вам зморгнув. Він цього не очікував. У Патриція на все були відповіді він нічому не дивувався. У Ваймзе забуло таке відчуття, що сама історія починає розсипатися. Ми впораємося, сер, сказав морква. На всіх дахах є наші люди і. Замовкни. Залишайся тут, це наказ. Ваймс понишпорив у кишені і витяг звідти свій старий значок. Значок зайняв своє місце на грудях капітана. «Ей ти! Піжамо! Мені потрібен меч!» Піжама мав похмурий вигляд. «Я виконую накази лише від капрала моркви. Ану ж швидко дай мені меч, поганцю!» «Добре, дякую!» «А тепер до вежі!» У дверях з'явилася тінь. Зайшов щебінь. Вони дивилися на обм'якле тіло в його руках. Троль обережно поклав його на лавку, не сказавши ні слова, пішов і сів у куток. Поки інші збиралися навколо решток виконувача обов'язків констебля до троль зняв свій саморобний охолоджувальний шолом і почав перекладати його з руки в руку. «Він лежав на підлозі», – сказав сержант Колон, притулившись до дверей. «Його, мабуть, зіштовхнуло зі сходів, прямо з самої вершини. Там був ще хтось. Він спустився мотузкою та дав мені по Макітрі. «Його зіштовхнули з самої вершини вежі. Шкода його», – невиразно сказав Морква. З драконом все було простіше, подумав Ваймс. Так, він міг когось убити, однак він постійно був драконом. Він міг утекти, але шукати потрібно було знову ж дракона. Він не міг перестрибнути через стіну і стати звичайною людиною. Ти завжди знав, хто твій ворог. Ти не був змушений. А що це вдобало мав руці? Раптом спитав він, вказавши на те, що він і раніше бачив, проте не помічав. Він витяг це з гномової руки. Це була смужка чорної тканини. «Наче з уніформи найманців», – безвиразно сказав Колон. «Таке багато хто носить», – сказав Редикуль. «Просто чорна тканина». «Ти маєш рацію», – сказав Ваймс. «Було б перечасно вдаватися до будь-яких дій на основі непідтвердженої підозри. Знаєте, мене б могли за це звільнити». Він помахав шматком тканини перед лордом ветінарі. «Найманці, скрізь», – сказав він, – «вартують. Здається, вони нічого не помітили, так? Видали їм чортове ружо?» Бо вирішили, що саме вони найретельніше його охоронятимуть. Не думали віддати його сторожі? «Моркво, хіба ми не збираємося переслідувати злочинця?» – спитав піжама. «Переслідувати кого? Переслідувати куди?» – поцікавився Ваймс. «Він вдарив старого Фреда по Макітрі і побіг геть. Він міг забігти за ріг, перекинути ружо через стіну і… Хто знає, що далі? Ми не знаємо, кого шукати». «Я знаю», – сказав Морква. Він підвівся, тримаючись за плече. Бігати легко, продовжив він. Ми й самі багато бігаємо. Але коли полюєш, бігати не варто. Коли полюєш, потрібно сидіти нерухомо, у потрібному місці. Капітане, я хочу, щоб сержант пішов туди і сказав людям, що ми спіймали вбивцю. Що? Його ім'я Едвард Д. Гибель. Треба сказати, що його затримали. Сказати, що він поранений, але досі живий. Але мене він з Мене не... так, капітане. Я ненавиджу брехати. Але зараз справа того варта. У всякому разі, сер, це вже не ваша проблема. Не моя. Чому це? Менше ніж за годину ви йдете у відставку. Капрала, я досі капітан. Тож ти повинен вести мене в курс справи. Ось як це повинно бути. Ніколи, сер. Зробіться сержанти колони. Морква я очолюю сторожу. Це я повинен давати накази. Морква опустив голову. Вибачте, капітане. Гаразд. «Поки все зрозуміло. Сержанти колони...» «Сер, оголоси, що ми заарештували Едварда дегибля, Ким би він не був». «Так, сер». «Який наступний крок, пане Моркву?» – запитав Ваймс. Моркво подивився на натовп лунів. «Перепрошую, сер». «Ук!» «По-перше, нам потрібно потрапити до бібліотеки». «По-перше, – сказав Ваймс, – хтось може позичити мені шолом? Коли на мені нема шолома, я не відчуваю себе вартовим. Дякую, Фреде». Добре, шолом, меч, значок. Тепер над містом пролунав якийсь звук. Він надходив вниз різними шляхами, але був таким же невиразним, як і шум вулика. Щось ледве -лед світилося. Водианка, ну якщо використовувати назву стихії в найширшому сенсі, омивали... Гаразд, це також розмите поняття ці тунелі століттями. Але ж тепер там з'явився ще один звук. Хтось тупав мулом, і цей звук міг помітити лише той, чиї вуха вже звикли до фонового шуму. Невиразна форма рухалася крізь морок. Вона зупинилася біля темного кола, входу в інший тунель. Як почуваєтеся, ваша світлосте? спитав капрал Нопс, який досі сподівався на просування по службі. Ти хто? Капрал Нопс, сер. Нопс віддав честь. Ти на мене працюєш? Так, сер. Гаразд, ти гном чи не так? Ні, сер. Гномом був покійний доболом, сер. Я належу до виду людей, сер. Тебе взяли на службу за спеціальною квотою? Ні, сер, гордо сказав Нобі. Обоги, сказав Патрицій. Від втрати крові його голова, здавалося, втратила здатність мислити. Крім того, архіректор дав йому щось випити, за його словами, чудодійний засіб, хоча й сам не був певен, від чого саме цей засіб повинен лікувати. Наприклад, він міг лікувати від вертикальності. Хоча розумним було якраз триматися у вертикальному положенні так принаймні було видно, що він ще живий, якісь допитливі люди скупчилися біля дверей. Зараз було важливо довести, що чутки про його загибель були сильно перебільшеними. Капрала, разом з ним самопроголошений представник виду людей Нопс та кілька інших вартових за наказом капітана Вальмза вишукувалися навколо Патриція. Дехто з них був набагато об'ємнішим, ніж ті вартові, яких пам'ятала свідомість ветінарі. «Гей, ти, чоловіче, ти його отримував, королівський шилінг?» Поцікавився він в одного. «Я в житті нічого не брав!» «Чудово, молодець!» Аж ось натовпи розсипалися. До зали увірвалося щось золотаве, розпливтято собачої форми. Воно загарчало, припало носом до землі і почало щось відчайдушно винюхувати. А потім знову зникло, довгими легкими стрибками, прямуючи до бібліотеки. Патрісій почув розмову. «Фреде!» «Що, Нобі?» «Здається, я її десь бачив». «Я знаю, що ти маєш на увазі». Нобі нервово заметушився. «Її треба оштрафувати за те, що маячі тут без уніформи», – сказав він. «Буде складно». «Якби я пробігся тут без одягу, ти оштрафував би мене на півдолара». «Нобі, ось тобі півдолара, тільки замовкни». Лорд Ботінарі широко до них усміхнувся. У кутку був ще один вартовий, який теж належав до великих грудкуватих... «Як бачите, все під контролем, ваша світлосте», – сказав Нобі. «Хто той джентльмен?» – він простежив за поглядом Патриція. «Це троль, Щебінь, сер». «Чому він так сидить?» «Він думає, сер». «Він уже досить довго так сидить». «Він повільно думає, сер». Щебінь підвівся. У тому, як він це зробив, було щось від древнього могутнього континенту, який почав тектонічний рух, що повинен закінчитися створенням якогось неприступного гірського хребта, перед яким... Люди б зупинялися, щоб помилуватися. Ніхто з присутніх не мав досвіду спостереження за гірськими ландшафтами, але зараз вони отримали про нього певне розпливчате уявлення. То було наче дивитися на щебня, що стояв із понівеченою доболомовою сокирою у руці. Але іноді дуже-дуже глибоко, додав Нобі, оцінюючи можливі шляхи втечі. Троль дивився на натовп, ніби намагаючись зрозуміти, що вони там роблять. Потім, розмахуючи руками, він попрямував уперед. Виконувач обов'язків констебля щебню. А, ну...» – почав колон. Щебін наче не помічав його. Зараз він рухався досить швидко, оминаючи перешкоди, як лава оминає скелі на своєму шляху. Він підійшов до стіни і прибрав її з дороги. Хтось дави йому сірки? суворо спитав нобі. Колон звернувся на вартових. Молодший констеблю боксите! Молодший констеблю вуглеморде. Затримати виконувача обов'язків констебля щебня. Два тролі поглянули спочатку на фігуру щебня. Що віддалявся, потім один на одного, і нарешті на сержанта колона. Вокситу вдалося відсалютувати. Дозвольте відбути на поховання бабусі, сер. Що? Або вона, або я, сержанте? Наші гугулуські голови позабивають нам у плечі, сказав Углеморт, менш витончений мислитель. Спалахнув сірник. У каналізації його світло було схоже на нову зорюк. Ваймс запалив спочатку сигару, а потім лампу. Доктора Ребосе, покликав він. Голова найманців застиг на місці. Капрал Морква теж має арбалет, сказав він. Але я не впевнений, чи готовий він його застосувати. Він добра людина. Він вважає, що всі інші також добрі люди. Я не такий. Я мстивий, злий і дуже втомлений. А тепер, докторе, у вас був час подумати. Ви ж розумна людина. Скажіть на милість, що ви тут робили? Може, прийшли за останками юного Едварда? То наш капрал Нобс ще сьогодні вранці відніс його до моргу сторожі, ймовірно, знявши з нього всі предмети ювелірного походження, які той мав при собі. Але Нобі, ми не можемо його засуджувати. У нього злочинний розум, у нашого Нобі. Але я за нього впевнений. У нього немає злочинної душі. Вам тяжко зіснув продовжив. Сподіваюся, він змив клоунський грим з бідолашного. О боги, ви його використали, чи не так? Він убив старого бідного гуляку, а потім викрав ружо. І він бачив, як ружо убило клевця. Він навіть залишив волосся з поруки гуляки у щепці над дверима майстерні. І саме тоді, коли йому найкраще допомогла б добра порада, наприклад, зізнатися у всьому, ви його вбили. Один момент, дуже цікавий момент, полягає в тому, що молодий Едвард не міг бути людиною на вежі. Ну, зважаючи на те, що в його серці з'яїла коло тарана. Так, я знаю, бути мертвим не завжди перешкода для того, щоб тихо насолоджуватися життям у місті. Але я не думаю, що молодий Едвард останнім часом багато рухався. А з тим шматком тканини – то був вдалий хід. Але знаєте, я ніколи не вірив у всі ці історії. Ну, знаєте, сліди на свіжій клумбі, гудзики з ініціалами вбивці тощо. Люди вважають, що це робота вартових. Але це не так. Удача плюс веснажлива праця – ось робота вартових. Але багато людей повірили б у ваші казочки. Я маю на увазі, що він мертвий. Ну, не два дні, і тут досить прохолодно, і ви могли б його витягти і обдурити людей у морзі, які б не дуже і цікавилися обставинами його смерті. І можна було б сказати, що це він застрелив Патриція. А потім саме ви його і покарали. Зауважу, половина міста до того часу билася б з іншою половиною, і були б нові смерті. Хоча вам байдуже. Він зробив паузу. Ви досі не сказали жодного слова. Ти не розумієш. Сказав Ребус. «Що? Ти Гибель знав правду. Він був божевільним, але за ним була правда». «Яка правда, доктор Ребус? спитав Ваймс. Але найманець зник, розчинившись у тіні. Тільки не це. Невдоволено простогнав Ваймс. Від стін рукотворної печери відлунював шепіт. «Капітане Ваймсе, сказати, чому повинен навчитися кожен хороший найманець?» Гучний вибух. Лампа розлетілася на дрібні уламки. «Уникати джерело світлення». Ваймс упав на підлогу і відкотився у бік. Ще один постріл поцілив у землю за фут від нього, і він відчув сплеск холодної води. Під ним теж була вода. Анк наповнювався водою, і відповідно до законів, набагато старших, ніж закон міста, вода стрімко розтікалася по тунелях. «Моркво?» – прошепотів Ваймс. «Так». Його голос пролунав десь праворуч. «Я нічого не бачу. Ця клята лампа мене засліпила. Очі не можуть звикнути до темряви». Рівень води піднімається. Ми, почаваємося зупинився, уявляючи, як десь у темряві Ребус цілиться у джерело звуку. Треба було його одразу прикінчити, подумав він. Він же найманець, професіонал. Йому довелося ледь піднятися. Вода прибувала. Тихеньке плескання води рухалося прямо на них. То був Ребус. Вони почули скрейт. Спалах. Ребус запалив факел, і Іван, піднявши очі, побачив у світлі худу фігуру. Іншою рукою фігура тримала ружо, цілячись у вартових. І раптом у пам'яті Вайза впливло те, що він засвоїв ще у часи, коли був вартовим новобранцем. Якщо вже так сталося, що ти дивишся на стрілу з боку її наконечника, і якщо твоє життя залежить від того, хто може цю стрілу випустити, що духом молиться, що цей хтось дуже зла людина. Злі люди люблять владу, владу над людьми, і вони хочуть бачити, як ти корчишся від страху. Вони хочуть, щоб ти знав, що помреш. Вони тобі про це розповідають, вони зловтішаються. Вони будуть дивитися, як ти скиглиш від страху, вони відтягують момент убивства, як курець відтягує задоволення від гарної сигари. Тож молися, що сили молися, щоб ти убився, виявився злою людиною, добра людина вб'є тебе без жодних коментарів. А потім на свій жах він почув, як підвівся морква. Докторе Ребусе, я заарештовую вас за вбивство. Родита Кливця, Едварда Дегибля, Клоуна Гуляки, Летисій Невдаліс та виконувача обов'язків Констебля болома з Нічної Сторожі. Та невже, усе це я? Боюся, брата Гуляка вбив Едвард. Він це сам зробив, маленький дурень, хоч і казав, що не хотів цього. І, як я розумію, Кливець загинув випадково, нещасний випадок. Він ремонтував ружо, і воно вистрілило, шматок металу відскочив від ковадла і вбив гнома. Так розповів Едвард. Він приходив до мене. Він був дуже засмучений. Само у всьому зізнався, розумієш? Ось я його і вбив. Ну, що я ще міг зробити? Він був зовсім божевільним. З таким краще не водитися. Добродю, чи не міг би ти відійти трохи назад? Щось не хочеться в тебе стріляти? Ні. Хіба якщо я буду змушений? Вам заздалося, що Ребус сперечається сам з собою. Ружо активно розгойдувалося. Він белькотів, сказав Ребус. Розповів, що Ружо саме застрелило клевця. Я запитав його, чи це була випадковість? І він відповів, що ні. Ружжо умисно застрілило клевця. Морква зробив ще один крок вперед. Здається, Ребус втратив зв'язок із дійсністю. А ще він сказав, що жебрачку також убила ружжо. Ні, це не я. Мені воно навіщо? Ребус зробив крок назад, але ружжо скочило в бік моркви. Вамс здалося, ніби воно рухалося самостійно, наче тварина, що нюхає повітря. Лягай, прошепів Вамс. Він потягнувся і спробував знайти свій арбалет. Він казав, що ружо ревнує. Клевес міг зробити ще одне ружо. І ще, одне, і ще. Ані руж. Морква зробив ще один крок. Мені довелося вбити Едварда. Він був романтиком. Він неправильно все розумів. Але анкморпорку і справді потрібен король. Ружо смикнулося і вистрілило. В тієї ж миті морква спритно скочив у бік. Тунелі світилися запахами. Переважно гострими, жовтими та землянисто-апельсиновими кольорами древніх стоків. Циркуляція повітря була мінімальною. Слід, залишений доктором Ребусом, чітко прослідковувався у важкому повітрі. Англа відчула запах ружа. Запах був яскравий, як свіжа рана. Тоді вона все зрозуміла. Я відчула запах ружа в гільдії якраз після того, як повз нас пройшов доктор Ребус. А Господь сказав, що це тому, що ружо руками зберігалося в гільдії. Але в гільдії з нього не стріляли. Ружом пахло від Ребуса, бо він з нього стріляв. Вона стрибнула у воду, у велику печеру, і носом побачила всіх трьох. Невиразну фігуру, що пахла ваймзом, фігуру моркви, що падав, фігуру з ружом, що повернулася, і збиралася іти геть. І тоді вона перестала думати головою і повністю поклалася на інстинкт. Вовчим я загнали її вперед і вгору, у стрибок, краплинки її загривка розліталися на всі боки. Очі не бачили нічого, окрім Ребусової шиї. Ружо вистрілило чотири рази. Чотири влучні постріли. Вона налетіла на чоловіка і повалила його на спину. Ваймс піднявся, розсипаючи навколо бризки води. Шість пострілів! У тебе закінчилися постріли з волото! Тепер ти мій!» Ребус обернувся і побачив, що Ваймс рухався прямо на нього, кинувся в бік тунелю, піднімаючи за собою стіну збризок. Ваймс вихопив з морквених рук арбалет, Відчайдушно прицілився і вистрілив. Нічого не відбулося. «Морква, ідіоти! Ти навіть не звів його!» Ваймс обернувся. «Швидше! Ми не можемо дати йому втекти!» «Капітане, це Англа!» «Що? Вона мертва!» «Морква, слухай! Це допоможе нам вирішити проблему?» «Ні! Тож рушай зі мною!» «Я не можу її тут залишити! Я...» «Капрала Морква, за мною!» Ваймс наполовину біг, наполовину плив по тунелю, в якому зник Реб він відчував, що води стає все менше. Тунель вів нагору. Ніколи не давай здобичі час на відпочинок. Це він також вивчив у перший день осторожі. Якщо вже погнався за кимось женись до кінця, лише дай йому час зупинитися і подумати, і за першим же поворотом тобі в голову полетить повний мішок піску. Стіни та стеля звужувалися. Там були й інші тунелі морква мав рацію. Сотні людей працювали, мабуть, роками, щоб збудувати всю цю конструкцію. Врешті-решт. Анкморпорк був побудований на Анкморпорку. Ваймс зупинився. Він більше не чув хлюпання. У тунелі нікого не було. Потім він побачив спалах світла у тунелі збоку. Ваймс поповз на спалах і встиг побачити пару ніг у світлому уролі відкритого люка. Він кинувся вперед і схопив доктора за черевик. Саме в той момент, коли той збирався зникнути у світлі. Ребус намагався вдарити його по руці, але сам упав на підлогу. Вайм схопився за край люка і проліз крізь нього. Це був не тунель. Це було більше схоже на льох. Він ковзнув по багнюці і вдарився об стіну вкриту слизом. На чому там побудовано Анкморпург? Правильно. Ребос був лише за кілька ярдів, пробираючись і ковзачи по сходах. Угорі були двері, але вони давно зігнили. Нові сходи і нові кімнати. Пожежі та повені, повені та реконструкції. Кімнати ставали льохами, льохи ставали фундаментами. Переслідування не можна було назвати елегантним. Обидва чоловіки ковзали і падали, знову піднімалися, пробувалися крізь завіси слизу. Рибос попередньо залишив по всьому периметру запалені свічки. Вони давали достатньо світла, щоб Вайм захотілося їх погасити. Але раптом він відчув під ногами суху камінну підлогу.